hadis yang baik dalam fadil amal dapat melahirkan amal tertentu contoh kita diperintahkan berpikir setiap saat kemudian dengan hadis baik kita bisa melakukan pikir dengan kesehat tertentu maka kalau kesehat tertentu yang ini cuma dasarnya hadis baik maka ini tidak bisa ditetapkan kesehat tertentu cuma dasarnya hadis yang baik itu tidak bisa ketika landasan akan tetapi yang dimaksud dengan Hadis yang baik, yang ringan, kelemahannya Itu bisa dijadikan sebagai Motivasi beramal Sejujurnya Tadi, semak, ini sudah ada dalil Yang sahih menunjukkan Amal ini mesok Amal ini disyariatkan, Kemudian terdapat hadis yang baik, yang ringan, kelemahannya Yang memotivasi dan Menyemangati orang untuk Melakukan amal tersebut